І ще та компанія. Вони займалися тим, що їхали верхи. Займалися вони цим уже не один день. Називалася зима, а вони їхали та шукали бетода. На болоті у лісі, на пагорбах і в долинах, у дощі й сльоту, у тумані та снігу. Шукали ознак того, що він їде в їхній бік. І знали, що таких не знайдеться. Шукачеві здавалося, що це страшенне марнування часу. Але якщо тобі вистачило дурості попросити якусь роботу, краще виконувати ту, яку дали». «Збіса дурнувата робота», – прогорчав Дов, кривлячись, смикаючись і вовтузячись із повіддям. Він ніколи не був у захваті від їзди верхи. Йому подобалося стояти ногами на землі, повернувшись носками до ворога. «Ми, блядь, тільки час марнуємо. Як ти витримуєш цю розвитку, шукачу? Це збіса дурнувата робота». «Її ж має хтось виконувати, хіба ні? Мені тепер хоч коняка дісталася». «Ну, я за тебе радий», – вишкірився він. «Тобі дісталася коняка», – Шукач знизав плечима. «Це краще, ніж ходити пішки». «Краще, ніж ходити пішки, так?» – посміхнувся Дов. «Це все пояснює. Мені дістались нові штани та все інше, вже не кажучи про добру вовняну білизну. Вітер уже морозить мені яйця далеко не так, як раніше». Утули це викликало сміх, але довго схоже був не налаштований сміятися. Не так морозять яйця. Бля, хлопче, нур заради мертвих, невже ми до цього докотилися? Ти що забув, хто ти такий? Ти ж був найближчий до дев'ятипалого. Ти ж із ним гори перейшов, тебе разом з ним згадують у всіх піснях. Ти ходив у розвідку поперед військ. Тисяча душ і всі слухалися твоїх слів. Це не принесло великого щастя нікому з учасників подій. Пробурматів шукач, але доу вже почав нападати на Тула. А ти, здоруваню, Тул-дуру, грозова хмара, найсильніший засранець на півночі. Як я чув, вборюкався з ведмедями і перемагав. Сам один утримував перевал, поки твій клан давав драпака. Велетень, кажуть про тебе, десять футів на зріст. Народився в бурю з повним черевом грому. Якщо до цього велетню, останнім часом я чую від тебе грім лише тоді, як ти сереш. То що? – обурився Тул. – Наче ти не такий. Колись твоє ім'я вимовляли пошепки, а вголос голос вимовляти боялися. Люди, які думали, що ліг за десять від них є ти, міцно трималися за зброю і не відходили від вогню. Чорний доу, – казали вони, – тихий, хитрий безжальний, як вовк. Убив людей більше, ніж зима, а жалю має ще менше. Кому на це зараз не насрати, га? Часи змінились, і... Ти опустився так само, як ми всі. Доу тільки всмихнувся. А я про що кажу? Здорованню. Саме про те й кажу. Колись ми, кожен із нас, були кимось. Імінитими, відомими людьми, такими, яких боялися. Пам'ятаю, як мій брат казав мені, що ніхто, ніхто на всій півночі не вправляється з луком та клинком краще, як Хардін Мовчун. Найтвердіша рука в усьому земному колі, хай грець. Якщо до цього, ага, Мовчуне? Ага. Відповів мовчан. Доу кивнув. «Я про це й кажу, а тепер поглянь на нас. Ми не просто опустилися, а радше гепнули з бісової кручі. Працюємо на побігеньках у цих південців, цих їбучих бабів у чоловічих штанях, цих клятих салатужерів з великими балачками і маленькими тонкими мечами». Шукач ніякого засовувався в седлі. «Отой Вест знає своє діло». «Отой Вест», – посміхнувся Доу. Він знає, де у нього рот, а де срака. І цим він трохи кращий за всіх інших. Але він м'який, як свиняче сало, ти це знаєш. В ньому жодної кістки. Та й у всіх них, якщо більше половини з них хоч раз бачили якусь сутичку, я був би вражений до донутра кісток. Гадаєш, вони б витримали атаку битодових карлів. Він запирхав, грубо розсміявшись. Оце справді смішно. Вони безперечно шмаркаті слабаки, пробурмотів тул і шукач практично не міг йому заперечити. Половини з них надто голодні, щоб підняти зброю, а тим паче змахнути з нею з вогником, навіть якби вони могли дотумкати, як це зробити. Усі, хто добре б'ється, пішли на північ битися з Бетодом, заставивши нам тут вишкребки з казанка. По-моєму, це не вишкрібки з казанка, а з нічного горщика. А ти, Тридубо, гаркнув дов, уфридський камінь, геш?" «Ти шість місяців пробув з капкою в Бетодовій дупі. Героєм для всіх розумних людей на півночі. Руд Тридуба. Ось вона людина, вититься на каменю, Ось вона людина, що ніколи не відступає. Хочете честі? Хочете гідності? Хочете знати, яким має бути чоловік? Усе це, блядь, перед вами. Що ти про це все думаєш, а? Працюєш на побігеньках, шукаєш Бетода в цих болотах, хоч ми всі знаємо, що його тут нема». Робота для хлопчиків, і нам із нею ще повезло, так? Тридуби зупинив коня і повільно його розвернув. Упродовж хвилини він сидів у сідлі, згорблений і стомлений на вигляд, дивлячись надову. «Відкрий вуха нарешті, послухай», – сказав він, «бо я не хочу повторювати це тобі кожну милю дороги. На світі зараз багато що не так, як мені б хотілося. Дев'ятипалий воз'єднався з землею. Би тот зробився королем північан. із загір скоро скоро попрутюрбою шанка. Я надто далеко пройшов, надто довго бився і почув від тебе стільки хріні, що на все життя вистачило б. І все це в такому віці, коли вже пора відпочивати під опікою синів. Отже, як бачиш, у мене є більше проблеми, ніж те, що життя вийшло не таким, як ти надіявся». «Доу, ти можеш плакати про минуле скільки завгодно, як стара баба, яка журиться, що в неї вже цицькі не стоять самі з собою. А можеш столити свою їбучу пельку і допомогти мені працювати далі». Він поглянув кожному з них у вічі, і шукачеві стало трохи соромно через те, що він у ньому сумнівався. «Що ж до пошуків Бетоди там, де його нема?» «Ну, Бетод ніколи не з'являється там, де мав бути. Нам сказали займатись розвідкою, тож розвідкою я і буду займатись». Він нахилився вперед, не встаючи з сідла. «То як тобі такий план, засранцю? Рота закрити? Очі розплющити?» На цьому він розвернувся і, в'йокнувши на коня, поїхав далі між деревами. Ду глибоко вдихнув. «Твоя правда, Атамане, твоя правда. Просто шкода та й усе. Ось про що я кажу. Просто шкода». «Їх троє», – сказав шукач. «Точно півничани, але не зрозуміло, з якого клану. Якщо вони тут, то, гадаю, йдуть за Бетодом. «Цілком ймовірно», – відповів Тул. «Схоже, це зараз модно». «Всього троє?» – перепитав Тридуба. «Навіщо Бетодові полишати аж тут трьох бійців на самоті. Певно, десь поблизу є хтось іще. Розберімося з цими трьома», – прогорчав Доу. «А до решти домиримося згодом. Я прийшов сюди битися. Ти прийшов, бо я тебе сюди притягнув», – відказав Тридуба. Годину тому ти дуже хотів піти назад. Угу, докинув мовчон. Якщо треба, ми можемо їх обійти, шукач показав за холодний ліс. Вони отам на схилі серед дерев. Обійти їх не проблема. Тридуба поглянув на рожеве сіре небо, що виднілося крізь гілля, і заперечно хитнув головою. Ні, ми зостанемося без світла, а я б не хотів, щоб вони опинилися позаду нас у темряві. Якщо вже ми тут і вони тут, краще з ними розібратися. Зброєю. Він сів на впочепки і стиха заговорив. Ось як ми зробимо. Шукачу, обійди їх і підіймись, он на той схил. Як почуєш сигнал, зніми того, що зліва. Ясно? Того, що зліва, і постарайся не схибити. Так, відповів Шукач. Зліва. Необхідність не схибити була більш-менш очевидна. Доу. «Тихенько підійди ближче та зніми того, що посередині». «Посередині», – загарчав Дов, – «йому капець. Один залишається тобі, мовчуне». Мовчун кивнув, не підводячи очей і протираючи лука ганчіркою. «Усе чисто, хлопці. Я не хочу через це повертати когось із вас до землі. Отже, по місцях». Шукач знайшов добре місце над трьома розвідниками Бетода і почав стежити за стовбора дерева. Він, здавалося, робив все це вже сотню разів, але це так і не стало менш діяти йому на нерви. Може, так і треба? Людина починає помилятися саме тоді, коли їй стає легко. Шукач вистежував його, і тому ледве помітив у пригаслому світлі доу, який прослизнув крізь кущі, зосереджено дивлячись вперед на свою жертву. Тепер він був близько, страшенно близько. Шукач наклав стрілу на лук і прицілився в розвідника зліва повільно дихаючи, щоб не затремтіли руки. Тут до нього і дійшло. Тепер, коли він з другого боку, той, що був ліворуч, опинився праворуч. То в кого йому стріляти? Він в подумки лайнувся, силкуючись згадати, що сказав Тридуба. «Обійти їх і зніми того, що зліва». Найгірше було б не робити нічого, тому він прицілився в того, що був ліворуч, і понадіявся на краще. Він почув знизу сигнал Тридуби, схоже на пташений крик у лісі. Доу приготувався до стрибка. Шукач відпустив стрілу, вона з глухим звуком врізалася в спину його жертві. Саме тоді, коли спереду, в неї влучила стріла мовчуна. А Доу схопив розвідника посередині і заколов його ззаду. Так один з них залишився неушкодженим і явно дуже здивованим. «Блядь!» – прошепотів Шукач. «Непоміч!» – заволав останній із них, а тоді на нього кинувся Доу. Вони почали качатися у листі, буркочучи і борсуючись. Рука довго піднялася і опустилась. Один раз, другий, третій. А тоді він підвівся і вкрай роздратований поглянув за дерева. Не встигнувши знизати плечима, шукач почув у себе за спиною голос. «Що таке?» Шукач похолодів і застиг на місці. Ще один. У кущах менш ніж за десять кроків. Він потягнувся по стрілу та дуже тихо наклав її на лук. А тоді повільно розвернувся. Побачив двох, а ті побачили його. І в нього стало кисло в роті. Як від старого пива. Вони виболошили очі. Шукач прицілився в того, що був більший, і хутко натягнув тетву. «Ні!» – вигукнув він. Стріла з глухим ударом увійшла йому в груди, і він застогнав, спіткнувся і упав на коліна. Шукач кинув лук і схопився за ніж, але не встиг його витягнути. На нього наскочив другий. Вони гепнулися в кущі і покотилися. «Світло, темно, світло, темно!» Вони котилися й котилися з хилом, копаючи, роздираючи гамселячи один одного. Шукач стукнувся об щось головою і опинився на спині, не припиняючи борюкатися з цим гадом. Вони шипіли один на одного, без слів, як пси під час бійки. Чолов'яга визволив руку і витягнув хто з назвідки ніж, але Шукач схопив його за зап'ясток, перш ніж той устиг зробити ним удар. Він налягав усією своєю вагою, тримаючи ніж обома руками, Шукач, учепившись обома руками йому в зап'ястки, тиснув у пертилежному напрямку. Щосили, але недостатньо сильно. Лезо поволі опускалося до шукачевого обличчя. Він, скосивши очі, дивився на нього на зуби з ясного металу менш ніж за фут від свого носа. «Здохни, уйобку!» – і ніж опустився ще над юм. У шукача палали та слабнули плечі, передпліччя, долоні. Пильний погляд йому в лице, щитина на підборідді, жовті зуби, ряботиння на зігнутому носі, довкола звисає волосся. Вістря ножа підсунулося ближче. Шукач загинув. І цьому не можна було зарадити. Тюк. Його голова зникла. Шукачеве обличчя залило кров'ю, гарячою, липкою та смердючою. Труп обм'якнув, і шукач відпихнув його. Кров була у нього в очах, у носі, в роті. Він незграбно підвівся, охоючи, задихаючись і відпльовуючись. «Гаразд, шукачо, з тобою все гаразд!» Тул, певно, нагнав їх, поки вони борюкались. «Я ще живий!» – прошепотів шукач, як колись шепотів Логін після бою. «Ще живий!» Але ж заради мертвих він ледве врятувався. «Зі спорядженням у них не густо», – говорив Доу, обшукуючи табір. «Казанок на вогні, зброї і таке інше, але харчів небагато». «Недостатньо, щоб ходити самотою в лісі!» «Може, розвідники?» – припустив Тридуба. «Дозорці якогось більшого загону!» «Скоріше за все так!» – сказав Ду. Тридуба ляснув шукача по плечу. «Усе нормально?» – той досі намагався стерти з обличчя кров. «Так, мабуть, так!» Ще трохи нервував, але це минеться. «Мабуть, трохи подряпався, нічого смертельного!» «Добре, бо пожаліти я тебе не можу!» «Не виповзеш за дерева і не подивишся, що там, поки ми тут приберемо. З'ясуй, для кого вели розвідку ці засранці». «Згода», – відповів шукач, зробив глибокий судомий вдих і шумно видихнув. «Згода». «Збіса дурна робота, так, Доу?», – шепнув Тридуба. «Робота для хлопчиків, і нам з нею ще повезло? Що скажеш тепер?» «Можливо, я помилявся». «Серйозно помилявся», – додав шукач. Там, на темних схилах, палала сотня багать, а може і більше за сотню. Були там ясна річ люди, здебільшого легко озброєні трели, але Карлів теж було вдосталь. Шукач бачив, як світло призахідного сонця виблискує на наконячниках їхніх списів, на краях їхніх щитів і на їхніх кольчугах, начищених і готових до бою. Вони скупчилися довкола знамен вождів усіх кланів, які маяли на вітрі. Знамен було багатько. Як показував швидкий підрахунок, двадцять чи навіть тридцять. Шукач до цього не бачив більше десяти знамен одразу. Такої великої армії на півночі ще не бувало, пробурмотів він. Так, сказав Тридуба, і всі б'ються за Бетода, та ще й менш, ніж за п'ять днів їзди вверх і від південців. Він показав на одне зі знамен. О, там знамен у дрібнокоста. Так, буркнув Доу та сплюнув у кущі. «То справді його знак. Мені ще треба помститися тому падлюці. Там багато кому треба помститися», – зауважив Тридуба. «Он знамену блідого, як сніг, он білобока, а там біля каміння Крендела. Крендела кривавця. І ще та компанія. Ті, хто пішов під бедодову руку ще на початку, і всі, мабуть, на цьому нажилися. А за тим що?» – запитав шукач, показуючи на кілька знамен, які він не впізнав. Знаки на них були страхітливі, а складалися вони зі шкіри та кісток. Йому здавалося, що то можуть бути позначки горян. «Ото бува незнамено крамока і фаїла». «Та ні, він ніколи не ставав на коліна ні перед Бетодом, ні перед кимось іще. Той вар'ят, певно, досі десь у горах, вукає до місяця і таке інше». «Якщо Бетод його не прикінчив», – буркнув дов. Три дуби заперечно хитнув головою. «Сумніваюся, що це сталося». Хитрюге він у той крамок, руками стримував Бетода на високогір'ї. Він, кажуть, знає всі шляхи. Тоді чиї то знаки? спитав шукач. Не знаю. Може, це якийсь хлопці зі сходу, з закрінне. Там водяться іще такі диваки. Мовча не знаєш якихось їхніх знамен? Так, озвався мовчун, але не сказав більше нічого. Та начхати чи то знаки, пробурмотів Дов. Просто гляньте, скільки їх, там же бля половина півночі зібралася. До того ж гірша половина, додав шукач. Він дивився на знак бетода, що стояв посередині війська. Червоне коло, грубо намальоване на чорних шкурах, яке не наче розтягнулося на цілий акр. Вони, насаджені на стовбур високої сосни, були великі, як поле, і зловісно маяли на вітрі. Здоровезна штука. Не хотів би я його тягати, пробурмотів шукач. Доу підкрався до нього і нахилився ближче. «Може, ми б могли прокрастися туди в темряві?» Шепнув він. «Може, зуміли б туди прокрастись і вструмити клинок у Бетода?» Усі перезирнулися. Це було страшенно ризиковано, але Шукач не сумнівався, що це варто спробувати. Хто з них не мріє виз'єднати Бетода з землею? «Вструмити в цього гада клинок!» пробурмотів Тул і жироко всміхнувся. «Ага!» Гмикнув мовчун. «Оце гідне завдання!» Процедів Доу. «Оце справжня робота!» Шукач кивнув, дивлячись на численні багаття. «Хто б сумнівався?» Шляхетна робота. Робота для таких іменитих, як вони, чи, може, таких, якими вони колись були. Процес на річ складуть не одну пісню. Від цієї думки в шукача захвилювалася кров, а шкіру на долонях защепало, але Тридуба і чути про це не хотів. «Ні!» Ми не можемо так ризикувати. Треба повернутися і розказати союзникам. Сказати їм, що до них ідуть гості. Лихі гості і до того ж численні. Він посмикав себе за бороду. І шукач здогадався, що відступати йому не хочеться. Цього не хотілося нікому з них. Але вони знали, що він має рацію. Навіть доузнав. Вони, ймовірно, так і не доберуться до Бетода. А якщо й доберуться, то ні за що не вийдуть. «Треба повернутися». Сказав шукач. «Служно», – промовив дов. «Вертаємося, хоч і шкода». «Так», – погодився Тридуба. «Шкода».